to cvičení, stejně tak jako v indické medicíně, v tyberské medicíně, v čínské medicíně, vlastně životní je koloběch, no. A ten koloběh je vlastně kosmického rázu, proto astrologie je tak důležitá. No a ten astrologický koloběh se odráží v našem těle. Ten základ čínský medicíní tež. No a tak vlastně toto cvičení nás naladuje na ideální způsob života. Vzbudíme se mezi třetí a pátou hodinou, což je meridian plic. protože když se vzbudíme, tak... Dýcháme v Vlastně hmm? měli hmm? No okay. Pak je od pěti do sedmi, je zhusté Problémy s dýcháním jsou spojené podle čínské, lidické, tibetské medicíny s problémy se zažívání. Hmm? Jestli zde je nemá závrany, výkání těž nemá závrany. Hmm? To jsou důležité základy medicíny. Jestli chceme pochopit e, krilovní medicíny, tak e, to jsou důležité základy. Hmm? Od pěti do sedmi. ideální čas na cvičení. Tělo, tělo bude teplý. Hmm? A zažívání, jsme připraveni na vyprvý zažívání. No tak od sedmi do zvítání. Žaludek. Žaludek je oheň. No a po žaludku slezina. Slezina je voda. A díky slezině, že oheň a voda spolupracují jim, a jak spolupracují, no tak máme harmonii v těch. Slezina je obzvláště důležitá pro ženy kolumě. Pro muže je nejvůrnější dve. Takže díky správné funkci sleziny, vlastně krev a tekutiny, mu se říká rasa. koloví, protože zažívání oheň je drovna. Zažívání s no. no to je od eh, posmídaní, 7. do 9. smídáme, 9. do 11. vlastně pracujeme a tak dále, vědomě, zažíváme. Pak od 11. do 1. do srdce. Srdce je král. Král ohně. Ale přitom srdce samotný je jin. Ale je král ohně. To je mistérie srdce. A srdce je napojené na ten ghost nejvíc jíme v poledne. Hm? A potřebujeme dobré krávení. No a to dobré krávení, to první základ krávení je tu stejstřevo, a pak v tenkém středě vlastně se když všechny ty jedy, hm? Proto jména po Polední na záchod. Všechny ty dědy se odpojí, no a tím pádem se vyčistí stráv. No a tak dále, já to nebudu rozbírat, protože chce cvičit. tam v ty knížce tam něco najdete, ani potom studovat blíž. No a teď jsou ty meridiány. V čínské medicíně, ty meridiány jsou vnější. Medicíně, v medicíně, stejně tak v dětské medicíně máme vnější léčbu a vnitřní léčbu. Jestliže jsme zdraví, tak nepotřebujeme žádné léky, cvičení a masáž nás uchová při dobu Ale jestliže to případ není, tak pak musíme brát <coughs> Leni, no, do do hm? do do no, na něj, na ty dohlubky. Ty dohlubky, Meridiány, ne? Ty meridiány jsou vlastně na. ale jsou spojení nad těmi orgány, potom to dohlubky. takže hloubka to vnější, vnější, ovlivňuje to vnitřní. Hmm? Čili v čínské medicíně se mluví o třech druzích nemocích, Vnější nemoc, hlubší nemoc a ten nejhlubší nemoc. Ta nejhlubší nemoc, když to je do kosti, tak je už nevylešitelná. Jestliže to jde do šlach a kosti, no tak se to dá léčit v medicinu. A jestliže to zůstává na povrchu, no tak se to dá léčit akupunkturou, masáží a cvičení. Solní příběh z lomání cekví království v jeden z nejznámějších lékařů. Císar opozoval k sobě, protože si dozvěděl, jak je zručný. Peptal se ho na jeho zdraví a on mu říkal, že jeho je nemocné, musí dělat tohle, tohle, tohle, tohle. On mu říkal, ty nám nechceš jednou moje peníze? pryč se ho. <Sýstup> Zabok, zase pokuzoval a tenhle jako vaše veličenstvo, vaše nemoc se zhoršuje. Musíte dělat tohle, tohle, bát tyhle, ty, ty, ty, ty medicamenty no a pak je naděje, že tyhle, tyhle, tyhle, já se cítím já Ty cítím tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, Závok za zase ho zavolal. Když se cítil velice špatně. A když ho zavolal, tak doktor zmizel, Nikdo ho nemohl najít vona. Što všude ho hledali ty. Úhledníci nikdo ho nemohl najít. No a za mě si strávím Takže. Čikou vlastně, jestli dáme číkout, tak můžeme se vyhnout léku. E, léky léky budeme jenom v případě, když nemocné dobře. A toto mám to cvičení, je vlastně vnější léžba a ta vnější léžba chvílodní medicina, pravdějní a ta vnější ležba je vlastně jiným důležitým. Takže disciplina. Věci, že máme to disciplinu, můžeme žít až do konce v půli Dneska žijeme dlouho, ale žijeme jako vrac. Chvíle živí. Krátko, ale živí Máme no, ne všichni živě krátků jsou květnou, ale i všichni čínský medicíně, některý doktory živění přistávají. To jsou ty vnitřský že se učili, o, vlastně, Materský To jsou dohody, doktorů, to jsou dneska už to měsí pro tak jako ta tam, tradice, to jsou dohody, kdyby přemášení, asi na jsou To je dneska když materiální, to, A tradice do to toho to byl hostelu, které dostali z vatechských templů, to, to je dneska už nemožné. Tak první plic, Já mám začít s těma meridianu a s to sečím, potom věda sami si to nastudujeme, to je velký studení, který profiluje léta. Plice jsou jin a jin vždycky začíná. Jin máme meridiální rukou a meridiální nohou. My jako v tom případě a vlastně v případě všech nás, protože my jsme čtyrnosti, čtyrnosti, čtyrnožci a my se opíráme jak o ruce, tak i o nohy, a ještě máme odsaz, což je na to, že jsme čtyrnožci a musíme se správně, to je věda pana Čemperýka, to je věda pana Vojty, my se musíme správně opírat jak o ruce, tak i o nohy. To je základ joby. Hm? Ty učila úplně? Já tak te už Jo, uh -huh. Já jsem tam učili veci Já jsem počula no. právě ty vaše prednášky. No. Uh -huh. no a to byl jsem to tak to by No a tak e, vlastně reforma, reformace těla z té hlubší stránky je reformace podpory těla. Český známý fyzioterapeut pan Vojta právě studoval ty pohybové mechanismus u e, kojenců. Kojenci jsou přirozeně napojení na. E, Vlastně ty instinkty napřímování a my ten instinkt napřímování ztrácíme. A vlastně ta yoga je obnovení toho instinktu napřímování. Hm? Tak jsme se to učili, nebo ne? Tak je to tak? Hm? Tak musíme jak vizualizaci to pomáhat. tak i ta vizualizace správným meditaci, cvičení. svičení, musíme se vizualizovat, jak by to mělo být, jak bychom se měli správným dopírat, jak rukama, tak i nohama. A tím pádem se tělo reformuje, jenže tahle ta nemá neobsahuje tu znalost těch meridiánů a těch jemných energií, no je to hlubý, je základ to poznání toho jiného. No a tak prostě teď, kom, později to studovat, jo? Máme meridiálnu důkou, meridiálnu protože růdce a nohy ideálně musí spolupracovat bez zábraní. To je základ kungfu, proto děláme tohleto cvičení. Když se učíte kung fu, v kungfu, v šaoli nebo v pošan, tak děláte třeba celý den. To. A pak už to jede. Takže nepřipustíte, stojíte tady a nepřipustíte protivníka v tělu. Na protivník já jedním tak okamžitě můžete dět, s neškodným. Ale umění konflut je nalázeným načíkům. To je jedna tradice. <těk> Takže tak pro abychom se cítili pevně, je vlastně základ. Jak pro meditaci, taky pro splávné dýchání taky pro splávné učiní. No a ty meridiány rukou začínají prsou a končí v prstech u ruky. Meridiány a začíná jin a já. Maridiáni nohou začínají jam a končí jin A jam začíná prstech u nohy. Jang začíná pomítno. Jang začíná v hlavě a jde do prstou u nohy. A s prstou s prstou u nohy jin jde z prst. Z prst. U nohy jde do prstů, u nohy jde do hrudníků. A ty vlastně získáváme harmonii mezi ohněm a vodou. Yang je oheň a jen je voda. Yang, jen jsou skonečně. Neoddělitel. A vycházejí z čeho? Vycházejí z vůtí. je ta energie, která je, sem nedávají. A ta dělá všechno pro nás. Hm? Základ taoismu je nedělání. Hm? To je stejný, podobný jako Mahajánový budismus. Ideál je, zvenc je zopřejmě, nedělání. Když děláme toto dělá já. na no, my praktikujeme dokonalosti, praktikujeme dávání, protože ta, eh, nejvyšší realita jenom dáva. My praktikujeme disciplínu, protože ta nejvyšší realita je vždycky disciplína. Praktikujeme květí, toleranci, protože ta nejvyšší realita vždycky toleranujeme. Vy praktikujeme usilí, protože ta nejvyšší realita nezná jednost. Vy praktikujeme koncentraci, protože ta nejvyšší realita nezná roztěk a můj sly. protože ta nejvyšší realita je moudlost. Tak se naladíme, k porovném princip talismu, tak se naladíme na nedělání. Jestliže je se, to chápete, můžete pokoušet principy s občinou. Jestliže to nechápetné, tak principy s občinou je nesmysl. My můžeme jenom Pokročit v meditaci, jestli máme smysl, když máme, když pracujeme s nesmyslem, <laughs> v meditaci můžete. A Moc vzpomínání, dáme na cvičení. Zvolíme se. Pokud se cítit prostředě dlaní, návku, vibraci, když se máte do je důležitě na chodpům, které se nejlehčí identifikovat. Proskády v dání v šátek. Něj, a proskády šátek. Jině jedná šátka druhá se třeba postavením, jízdnou věnem, cestovním, lodním, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, na zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, zákonem, se já bych